A digitális világ érdekes. Postmodern. Karácsonyi sztorik a nagyvilágból. Csatlakozzon ön is az asztaltársaságunkhoz. Például egy alaszkai férfi életét mentette meg az okos telefonja. Beszélgetnél a gyermekkori önmagaddal? Megvalósítható. Jingle bell a világűrben. Nem is új a sztori. Hogy kerül a dúmjáték a karácsonyfára? És óvatosan, mert a mesterséges intelligencia becsaphat. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma az Asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagásza, Konkoli Csillagászat Intézet munkatársa. Szia, Berni! Sziasztok! Kellemes ünnepeket mindenkinek! Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Sziasztok és kellemes, áldott, békés karácsonyt mindenkinek! Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonság Napja alapítója. Sziasztok, és mi mást, ha nem biztonságos ünnepeket kívánok! És Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője. Buonapászka de dádále! Kedves Tücsi, te vagy a műsor Most itt a karácsony alkalmával elárulod nekünk végre, hogy mivel köszönsz be az utóbbi hetekben? Vagyok olyan najas, hogy különböző nyelveken próbálom. Most például azt mondtam nektek, hogy boldog karácsonyt, de méghozzá a szardiniai nyelven, de egyébként mindenkinek általában kellemes szórakozást szoktam kívánni a legvadabb nyelveken, amit éppen a különböző fordítók hajlandók lefordítani. Ez egy kicsit olyan izgalmasabbá teszi, hogy ne legyen mindig olyan egyszerű a köszönés. Ez egy hobbid mostanában, hogy keresgéled a furcsa nyelveket, vagy csak valahogy beleakadtál ezekbe? Ez egy ilyen régi beütés nálam, boldogult egri a koromban, amikor még ifjú voltam, bohó és független, akkor egyszer próbaképp összegyűjtöttem 34 nyelven, hogy szeletlek, csak azért, hogy a csajozásnál tudjak egy kicsit vakítani a csajoknál, és hát volt néhány érdekes. A kedvencem még mindig, azt hiszem, lett nyelven az eszmi TV igen, és a indiai gucjarati nyelvjárásban a sayachinta padamu, annak is van egy olyan jó hangzása. Igen, kifejezetten a kiejtése, Tücsi, az nagyon autentikus, az kifejezetten tetszik nekem, ahogy mondod. Biztos, igen, <gül> különösen érdekes lehet a holt nyelveken, amiken sanskritul is tudtam, illetve latinul is, ezek ma már azért úgy nem jönnek elő belőlem, de azért érdekes játék volt ezeket összeszedni annak idején. A WCZ zel Tücsi. Ha valaki szeretné visszahallgatni ezeket a Tücsi beköszönéseket, keresse föl vagy a YouTube csatornánkat, vagy pedig a podcastunkat, ott a műsorunk eleje is meghallgatható, természetesen a beköszönésekkel. Ma a karácsonyjal foglalkozunk, ugye egy nappal szent este napja előtt, úgyhogy vegyes karácsonyi témákat gyűjtött a, a szanszkrit és egyéb nyelvekkel foglalkozó szerkesztőnk Kovács Tücsi Mihály, Hát olyasmikre gondoltam én itt az elején, hogy bedobom nektek, hogy ilyen, ilyen, ilyen karácsonyi digitális témák, hogy van -e olyan kütyű, amit szeretnétek ti idén karácsonykor megkapni itt az társaságba. Van-e valamilyen emlékezetes pillanatotok kütyű ajándékkal kapcsolatban, anekdóta, vagy karácsonyozás a neten, csetelve, videótelefonálva? Mondjatok ilyesmi emlékeket, storikat, vagy netes lapti ti küldtetek valaha netes képes lapot, Én elmondom, hogy soha. Karácsonyi csomag küldemények mindig megérkeztek? Hát én szívesen elmondom, hogy most milyen két érdekes élmény ért. Épp a napokban jöttem vissza egy, egy utazásból, és hát előrelátóan a, a hőmérségletet levittem a, a lakásban ilyen 18 fok környékére. Gondoltam egyébként, hogyha a hivatalokban 18 fok van, akkor az itt is teljesen rendben lesz. a takarékosság, igaz Artur? Így van, próbáltam én is takarékoskodni, hogyha nincs itt senki, akkor nyilván alacsonyabbra is lehetett volna vinni, csak hát 18, és bá milyen jól tettem ezt, mert hogy ugyan az én lakásomban eléggé komoly otthon automatizálás van, de pont a fűtés az nem tartozik ebbe a kategóriába, úgyhogy mikor hát visszaérkeztem, akkor 18 fokról kellett villámgyorsan az 20 fok fölé húzni a hőmérsékletet, és hát ez nem volt könnyű. Úgyhogy már megbántam, hogy ezt nem automatizáltam, és távolról nem lehetett Rendbe tenni, úgyhogy mindenkinek azért jelezném, hogy ezek a technológiák, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy komoly biztonsági problémák lehetnek belőle, hogyha nem csinálják rendesen, akkor, akkor nem fog működni. De már ebben a karácsonyártól meg fogod oldani az otthoni fűtést okos kütyükkel? Nem, nem tudom, de ezzel kell valamit csinálni. A karácsony az az benne, hogy, hogy, hogy hideg volt, nagyon hideg volt. Tehát hideg volt az ágy, minden hideg volt. És ahhoz, hogy a karácsonyi hangulatot elő lehessen állítani, ahhoz hogy több órányi munka kellett a kazántól és ezt meg lehetett volna előzni, hogyha az ember távololja meg. Úgyhogy igen, lehet, hogy az egyik karácsonyi projekt, az, az ez lesz. A másik élményem pedig az volt, hogy nagyon pozitív van, csalódtam az egyik csomagküldő szolgálatnak az emberében, aki megkért, hogy fáradjak le a karácsonyi csomagot átvenni. De miután az utcában probléma van a parkolással, úgyhogy leszaladtam, és ha az utcán találkoztunk, akkor, akkor felemeltem a kezem, integettem neki mondtam, hogy én vagyok az, ő megmondta, hogy ezt azért így még bemondásra nehéz elhinni, próbáljam magam igazolni, és akkor hirtelen már akasztották a hóhért, mondtam, hogy hát Nekem nincsen semmilyen hogy mert most írten tudnám magam igazolni. És akkor kitaláltunk valami módszert, ő kitalált egy módszert, felhívott engem, az ebbenbenben csörgött a telefon, én beleszóltam, hallott, hogy én vagyok a másik fén, és mondta, hogy remben van. Akkor most már azonosított engem, mert hogy nyilván én is szeretném a mást venni át a csomagomat. Úgyhogy nagyon derék dolog, arról nem is beszél, hogy ennek a csomagküldő szolgálatnak a ügyfélszolgáltat, amikor felhívtam, akkor pontosan két percen keresztül meséltek arról, mielőtt kapcsoltak volna valakit, hogy milyen átverések vannak, amiket a nevükben vetnek el, és hogy ezek ellen hogy kell védekezni. Úgyhogy nálam csillagos ötösre vizsgáztak. Ebben a sztoriban nekem azt tetszett kifejezetten, hogy elérzékenyültél ültél Artúra azon, hogy nem tudtál olyan könnyedén átmenni azon a védvonalon, hanem meg kellett harcolnod érte, hogy megkapjad a csomagot. Kifejezetten ügyes sztori I így egy igen. kiberbiztonsági szakértőtől. Berni, neked hasonló történet? Én csak azon akadtam fönne, hogy a Nartúr mondta, hogy hát mennyire kellemetlen volt, hogy nem tudta távolról okosan irányítani az otthonának a fűtését. Hát mit nem mondjak, micsoda igényeid vannak? Én manuálisan se tudom a miénket állítani, mert a 60 éves radiátorokon tekergedhetem a csavart, semmi sem történik. Na jó, de beérni ne haragudj, akkor ezek szerint lecsavarni se tudod. Nem, itt 24-25 fok van, akár akarjuk. Ennyi? Akár nem. Figyelj, hogyha nálam is 24 fok lett volna, amikor hazajövök, semmi problémám nem lett volna. Tehát nem annyi volt, hanem be lehetett állítani, és ezért sokkal kevesebb volt. Na szóval nyugtass meg bennünket Benni, hogy meleg lesz karácsonykor nálatok. Bőven, abszolút. Itt itt mindig 24-25 fok van, itt trópusi karácsonyhoz is lehet a mi lakásunkban. És a karácsonyfán valami digitális ketyere? Nem hiszem el, hogy nálad nincsen ilyesmi. Hát az a helyzet, hogy nálunk még karácsonyfa sincs. Mert úgy is és családlátogatással töltjük a karácsonyozást, és mindenhol máshol van fa, úgyhogy itthonra föl főse állítunk igazából. Éppen aktuálisan kiválasztott random növényünkre szoktunk feleggatni néhány karácsonyfa díszt, ez szerintem idén is a zizi növény lesz. Viszont kaptál valami kütyöt? Hát emlékezetes karácsonyi kütyüm nincsen, viszont, hogy a bevezető kérdésorhoz tudja csatlakozni, netes képes lapot, viszont én már küldtem. Jó pár évvel ezelőtt rászoktam arra, hogy számítógépen szerkesztettem különböző grafikai programok segítségével karácsonyi üdvözlő lapokat, és azt küldtem szét e-mailben, hogy ezzel se fogyasszam a papírokat. Úgyhogy egyébként jó fogadtatást kaptak. Én Arthurhoz kötnék, aki, aki azt mondta, hogy hideg volt a lakás, hát ennek most örülni kell. Mert a hétvégén ügyeletes voltam, és én írtam a hétnapos időjárást, és az a helyzet, hogy karácsonykor 10-12 fok lesz. Úgyhogy nem lesz hideg, meg hóse lesz, ami szerintem nem jó. Én nem örülök neki, lehetne hideg, örülnék, a hideg lenne. Egyébként megkaptam idén karácsonyra, amit nagyon szerettem volna saját magamtól, és már is meséltem nektek, ez a, az elkönyvolvasó. Szóval nekem ott lesz a fa alatt az elkönyvolvasom. Tücsé, neked valami vágyott cucc, amit szeretnék karácsonyra megkapni? Hát valami meg is jött, és van, amire még vágyom. Egyrészt én a kismeregem tudja, hogy én nagy fabarkácsoló vagyok, és két héttel karácsony előtt drága gérfűrészgépem leégett, úgyhogy Vendem kellett egy újat, és érdekes módon úgy nézett ki, mintha egy bolgár cégtől vettem volna, de végül kiderült, hogy egy cseh cégtől vásároltam egy remek masinát, jóval olcsóban, mint itthon, aminek roppant módon örültem. A másik az, hogy szintén barkácsolásból belefektettem egy komolyabb eszközbe, érdekes módon európai raktárból is küldték a részeket, ez volt az első igazi komolyabb külföldi távoli vásárlásom, tehát úgy tengeren túli vásárlásom, és ezek után meglepődtem, amikor a négy darab készülék, ami egybe tartozik tulajdonképpen, magam főkészülék és három különböző darabja, az egyrészt érkezett Németországból, Luxemburgból, Franciaországból, és a negyedik darabot, ami Kínából érkezik, azt holnap fogom átvenni a postán. Úgyhogy ez egy ilyen teljesen ilyen ös-európai ajándék lesz a fa alatt, de amire vágyom már a másik, aki tudják rólam, hogy én víz- és fényfetisiszta vagyok. Nyáron imádom a mindenféle szökőkutakat, télen pedig nagyon díszített házat, Úgyhogy most nagyon szemezgetek majd az olyan karácsony világításokkal, amit már mobiltelefonról vagy wifi-ről lehet vezérelni. Az már ugye nagyon a kedvemre való, és ráadásul most találtam olyan LED-szalagokat, amiket egyesével lehet megcímezni magukat a ledeket, tehát egyesével lehet külön programozni, hogy mikor villanjon föl és milyen színbe, és ez teljesen felajzott a fetisiszta képzeletemet, hogy miket lehet ebből kihozni. Ez itt a postmodem karácsonyi különkiadása, amiben összekötjük a digitális világot és a karácsonyt, kütyük, mesterséges intelligencia és még egy csomó minden lesz ma. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Most először mentette meg egy ember életét az iPhone 14 új funkciója. Egy alaszkában elakadt férfi sikeresen riasztotta a hatóságokat, miközben semmilyen mobilhálózat nem állt rendelkezésére. A nemrégiben elindított szolgáltatás lehetővé teszi a legújabb készülékek felhasználói számára, hogy műholdas kapcsolatot létesítsenek a segélyszolgálatokkal akkor, amikor sem wifi, sem pedig mobil térerő nem áll rendelkezésükre. Hát ez nem is a legújabb, vagy ez a legújabb iPhone, Arthur? Igen, ezekbe rakták bele ezt a nagyon pontos érzékelést, és utána ezt a fajta jelzést, tudtam ma legalábbis. Valóban nagyon több ember életét mentik meg ezek, van benne ugye ilyen összeütközés érzékelő, és erre is volt már példa, hogy valaki összeütközött van, vagy árokba borult, elvesztette az eszmehetét, kigyulladt az autó, kimentették belőle a, a mentők. Van egy árnyoldala is, jelenleg még a technológiának. Több hegyi mentő is panaszkodott rá, hogy ezekre a jelzésekre ugye nekik ki kell menniük azonnal, és azért még sok úgynevezett fals pozitív van, így hívják azokat, amikor. Nem történik valójában semmi, de az eszköz mégis jelez. És ilyenkor ezek elég drága a mulatságok, amikor valaki így mennek oda, de hát nyilván inkább szálljanak ki ötször, és legyen egyszer baj. De azért nyilván ezen a technológián még kell javítani, de akkor is egész egyszerűen fantasztikus, hogy ilyenre vagyunk már képesek. Ez hogy működik, hogy a te okostelefonod bejelentkezik egy műholdon, és akkor a két eszköz a műholdon világűrben a telefonoddal kapcsolatot létesít egymással, kommunikálnak, elküldi az adataidat? Mi történik? Valami ilyesmi történik. Egész pontosan nem ismerem a technológiát, nem néztem utána, viszont a, ezek az eszközöknek a hely meghatározó képessége az egészen fantasztikus. Például ezekben az új okosórákban már pont az apple az okosóra rendszerébe tettek például olyat, ami túrázás közben a legnagyobb viharban, ködben, szélben, bármiben például vissza tud vezetni téged azon az úton, amelyen jöttél, még akkor is, hogyha teljesen vaksötétben vagy, a koordinációval visszavezet. Egyébként a komolyabb túraórákban, meg egyéb ilyen túlélő órákban már régebb óta vannak ilyen dolgok, de az okos órákban most jelennek meg. Tehát egyre jellemzőbb az, hogy a, az embereket ki tudják menteni a bajból a a saját készülékeik. Ez az úgynevezett Ariadné funkció telefonokban. Hát igen, lehetne is, csak csak ez esetben azért a stresszfaktor más, mondjuk, bár nem tudom eltévedni a ködben egy hegytetején, vagy egy mondjuk embertestű bikába, egy labirintusba kergetőzni, nem tudom, hogy melyik okozza az embernek a nagyobb stresszt. Jó néhány évvel ezelőtt történt, hogy egy nagyon drága luxus órában, amelyet kifejezetten vitorlázóknak készítettek, belekerült egy ilyen vészjelző funkció, ami a műhódnak tudott jelet küldeni, ami küldötte a partiőrségnek, és akkor ki lehetett menteni. volt -e ez direkt szolgáltatás, és egy fickó kapott ajándékbe egy ilyen órát, ahol nagyon büszke volt vele egészen addig, amíg egyszer csak megjelent fölötte a haditengerészeti mentőknek a Seeking helikoptere, és leugrott mellé két ilyen ha emberre sürgél, hogy tőképpen mi a probléma, mert ő véletlenül megnyomta az óráján azt a gombot, ami elküldte a vészjelet. Úgyhogy nem árt ebben azért vigyázni mert utána kiszámlázták neki nagyon súlyos tízezrek dollárokért azt a kis kiszállást, amiben a helikopternek a kilométerre kerül. Viktor? Nekem az jut eszembe erről az egészről, hogy most kicsit népszerűtlen leszek, mert nekem nagyon tetszik, de én barlangáztam egy időben, és ugye ott az volt az alapszabály, hogy mindig szólunk, hogy mikor mentünk le, és nagyjából mikor szeretnénk feljönni és tudom, hogy ez nem mindig megoldható, de azért szerintem nem árt ezt csinálni. Tehát ha bemegyek a nagy Ausztrál Wastelandbe, vagy nem tudom, valami olyan helyre, ahol lehet, hogy bajom is lesz, akkor Azért szólok. Ez mindig ez nagyon fontos, és nagyon sokszor az a tapasztalt, nagyon sokszor ezt rontják el. Nem szólnak, hogy hova mentek, meddig lesznek ott a tervek szerint, mikor jönnek vissza, ha csak ennyit megtennének az emberek, akkor ki de. lehetne váltani sok mindent. Egy kicsit a szavaidból azt értem ki, hogy ne bízunk azért ennyire a technikába, hanem használjuk a jó öreg analóg megoldásokat is. Tök jó a technológia, nagyon bírom, nagyon jó, de még fiatal ez a része legalábbis. Tehát a, ugye én azért végigéltem a Copernicus műholdrendszernek a startját emlékszem a éveknek az elején, ami ezt ígérte pont, hogy egy, jó, az egy féltéglányi műholdas telefon volt, amit akkor szorongatta, de hogy mennyire izgalmas volt, hogy ez majd jól elterjed, aztán kiderült, hogy úgy megelőzte a korát, hogy még ma sincs. Tehát, hogy még ma sincs, ez nem ready, nem nincs még ez a mindennapjainkban, pedig Tökre kéne, de amíg nincs, addig azért szóljunk, igen. Berni. Szoktak a Földön ilyen mars szimulációkat végezni, aminek során azt tesztelik egy ilyen mars szerű környezetben, hogyha valóban egy marsi bázison lennénk, akkor ott hogyan tudnánk megoldani a felmerülő problémákat. És meghallgattam egy előadást egy hölgytől, aki részt vett egy ilyen mars szimuláción, és ő mesélte, hogy az egyik megoldandó probléma az volt, hogy valamelyikük eltűnik egy marsi expedíció közben, és meg kell találni. És homokvihar van, tehát vizuálisan nem tudják megtalálni, sötét van, és a rádiózás alapján próbálták megtalálni. És ő hat órán keresztül feküdt kinn a hideg sivatagban éjszaka, és próbált rádiózgatni, hogy hol van, és az lett a vége, hogy nem találták meg. Tehát, hogyha a Marson lettek volna, akkor ott neki annyi. És végül az lett a megoldásuk, ami minden körülmények között működött, hogy felakasztottak egy táblát az ajtuk mellé, amire felírták egy kis ceruzával, hogy ki hová megy a Mars expedícióra éppen. Tehát a koordinátákat, és akkor így, hogyha valakinek eltűnt a rádiójele, tudták, hol kell keresni. Nolám, Nolám. Mennyi sok érdekes tapasztalat jön majd át a hétköznapi életünkbe. Artúr, szerinted ez a technológia az iPhone-okból majd szétered a teljes okos telefonos világba, androidokra is, és mindenkinek lesz egy ilyen biztonsági funkciója, hogy akár a műholddal kommunikálva is megtalálható lesz? Biztos, hogy így lesz. Sőt, a modernebb, drágább autókban már most léteznek ezek az úgynevezett M2M, machine-to-machine csippek, amik ráadásul nagyon érdekes technológiákat használnak. Például, ha mobiltelefon hálózaton keresztül csatlakoznak, és nem műholdon, akkor megtalálják a legjobb lefedettséget, azokhoz a telefon adótornyokhoz kapcsolódnak, amik a amiknek a legerősebb a jele. És ahogy egyre jobban fejlődik a technológia, mindenbe lesznek csippek, amelyek egyre inkább képesek majd kommunikálni, vagy egymással, vagy akár műholdakkal, úgyhogy teljesen biztos vagyok benne, hogy ez, ez az irány, pláne ebben az egész 5G-s világban. Nyilván az olyan helyzetekben, amikor meg nincs komoly lefedettség, meg itt ilyen hegytetején, azért ez nem teljesen triviális, ott más technológiákra kell támaszkodni, de az, hogy egy, egy ember tudja jelezni, hogy bajban van, egyetértek Viktorra, különösen akkor, hogyha felelőtlenül úgy indult el, hogy nem mondta meg, hogy hova megy. Az szerintem egy, egy mindenki számára elérhető opció lesz nagyon hamarosan. A digitális világ érdekes. Postmodem. A Postmodem című műsor 2022-es karácsonyi műsorát hallják, amiben teljesen természetesen jelen van most már a mesterséges intelligencia, mint téma. Erről szól a következő hírünk: Beszélgetés gyermek önmagunkkal. Michel Huang tíz éven át vezetett naplót gyermekkorában egy mesterséges intelligenciára épülő csevegő botot hozott létre, amit ezeken a naplóbejegyzéseken trenírozott. A szövegeknek köszönhetően képes volt valós idejű csevegést folytatni a gyerekkori önmagával. Van ebben egy kicsit olyan félelmetes jelleg is, nem, Viktor? Hát én érintve érzem magam, mert hogy mint író ember, mondjuk annyira nem különleges dolog, de természetesen én is vezettem naplót a gyermekkoromban, bár inkább tínédzser koromban, de hosszú éveken keresztül, és nagyon tetszett ez a hír, nem találkoztam vele, amíg még el nem küldtett, hogy erről ma beszélgetünk. Tetszik, és szerintem nagyon érdekes lehet, nagyon szívesen elbeszélgetnék a naplóba alapján létrehozott 13 kötőjel 19 éves Viktorra. Bár nagyjából szerintem emlékszem rá, hogy miket mondana, vagy miket gondolt, vagy, vagy hogy hogyan, de arra is emlékszem, hogy sok, mindenre, sok mindenben megváltoztam, tehát az is feltűnt időközben, hogy már... Nem vagyok teljesen ugyanaz, sajnos. <gül> Pont erre gondoltam én is, hogy szerintem mindannyian így lehetnek az is, hogy ha nagyon akarunk, akkor vissza tudjuk helyezni saját magunkat a mondjuk 13 éves önmagunkba, de aztán mégsem. Tehát, hogy egy csomó minden eltelt azóta, meg egy csomó fejlődést láttunk, ami befolyásolja a nézetünket, és ezért aztán nem tudjuk tökéletesen visszaképzelni magunkat. Teartúr, igen? Nem, én sem tudom, egyáltalán nem. Nem is emlékszek nem egy csomó dologra. Valószínűleg ez egy ilyen önvédelmi rendszer, hogy amikor nőnek fel az emberek, akkor elfelejtik, hogy ők mennyire buták voltak. Meg lehet, hogy időnként eszükbe jut valami, amikor emlékeztetik őket. Viszont szerintem ez egy kiváló tréningelő eszköz lenne szülőknek, jövendőbeli szülőknek, mert ugye a gyerekek azok gyakorlatilag úgy fognak viselkedni, ahogy ők, tehát ahogy a szüleik. És nagyon hasonló dolgok fognak bennük kialakulni, mint ami a gyerekekben, gyerek önmagukban alakultak ki, úgyhogy szerintem lehet, hogy ez része lehetne mondjuk annak a, annak a tréningnek, amikor valakiből szülő lesz, és megpróbál beszélgetni saját önmagával, mert hogyha az sem egy neki, akkor látszik, hogy ez egy kemény feladat lesz. Ú, ez nagyon fontos, amit mondasz, a családi szocializáció egyébként ez a folyamat, amiről említést tettél. Pál Bernadett például érzékeli magában ezt, hogy a szülőknek mennyire erőse a hatása. kisgyermekkori élünkre aztán a későbbiekre? Te beszélgetnél szívesen a 12 éves magaddal? Engem ebben a hírben az nyűgözött le a legjobban, hogy valaki tényleg képes hosszú éveken keresztül minden nap naplót írni. Tehát én gyerekkorom óta megszámlálhatatlanul sokszor kezdtem el naplót írni, és rengeteg különböző füzetem van széthagyva, és három napnál tovább soha nem sikerült naplót írnom. Próbáltam németül naplót írni, próbáltam japánul, ö, japánul naplót írni, hogy hát ha akkor nyelvgyakorlásnak jó lesz. Kifejlesztettem egy saját titkos írást is, hogy még a tesóim se tudják elolvasni biztosan, és azzal is elkezdtem naplót írni, és egész egyszerűen legfeljebb egy hétig bírom. Úgyhogy számomra a naplóírás... Írás, nagy idézőjelek között, az végül is digitálisan történt meg egy ilyen kis érzelem napló, csak ikonokat kell bejelölnöm, hogy mit csináltam ma, és effektíven nem kell írnom semmit, ez működik, ez alapján viszont nem tudok mesterséges intelligenciát tréningezni. Feltorlátod a hieroglifákat. Kérdés az, hogy egy ilyen részletekben meglevő napló vajon elegendő-e a mesterséges intelligencia számára, hiszen itt neki nem az volt a lényeges, hogy teljesen befejezett bejegyzései vagy napló legyenek hanem hogy azt a figurát tudjam utánozni, ha jól értem. Mondjuk ez igaz lehet, hogy ezekből a darabkákból, ha más nem, egy nem túl kitartó embert összetudna rakni. Viszont még bocsánat, annyit hát mondja egy gyorsan, hogy beugrott, hogy ha bár beszélgetni, nem tudok saját magam mesterség és intelligenciává alakított fiatalkori ényével. Ellenben én gyerekkoromban a testvéreim és családtagjaim legnagyobb frusztráló, valószínűleg, rendszeresen egy diktafonnal sétáltam a kezemben, és azt képzeltem magamról, hogy rádiós műsorvezető vagyok, és saját magammal <gül> beszélgettem, és narráltam az életemet. És ezeket Jú. a régi kazettákról digitalizáltuk, úgyhogy viszont van körülbelül 20 órányi felvételem, 6-tól 9 éves korig, amin képzeletbeli vendégekkel beszélgetek. Tehát szerintem az egészen közelesik ehhez aranyos. a témához. Berni, ez annyira nagyon jó, mert a legutolsó Postmodern kazettás műsorban mi ezt vetettük föl, Viktor már bólogat is, hogy a gyermekkori felvételeinket szépen vegyük elő, igen, igen. úgyhogy akkor a következő kazettás műsorunknak a speciális vendége Pál Bernadett Csillagász lesz, és arra kellek berni, hogy majd hozzá szépen magaddal ezekkel a hat éves. Yes, ezeket so. a hat éves kori nagyon kell nekünk. Viktor? Gyorsan közben szúrán eszembe jutott egy ilyen korai Microsoft projekt, amit imádtam szintén, persze lelőtték, mert az összes ilyet lelőik, és abban az volt, hogy azt hiszem, annak is az volt a ne vagy Microsoft mi. És valami olyasmi volt, hogy az életünk összes aspektusát rögzíti, és valahogy nem tudom, lehet, hogy lehet, ez még a korai Google Gászkal működött együtt, vagy nem, nem hiszem, nem tudom. De, de nagyon nagyon sok adatot egybe, és minden, amit te vagy, és pontosan ezért csinálták, hogy ez volt a kiírás, hogy egyfajta avatárt hoznak létre, ami majd olyan lesz, mint te. Akkor még nem volt ez, hogy majd az AI megeleveníti meg ilyenek, akkor még csak egyszerűen annyi volt, hogy rögzítsük a big data Tehát ugye ez idei könnyű eljutni. Tehát szerintem ez tök jó, és szerintem például nagyon sok nagy írongnak a könyvéből, az életművéből lehetne, József Attilából biztos lehetne, okay. Mára is Sándorból biztos lehetne ilyet csinálni, szóval nem csak ötlet. Azért hihetetlen dolgokat lehetne ebből az alapötletből előállítani, például vitatkozni saját magunkkal 12 évesen, vagy elkezdeni nevelni saját magunkat, hogy figyelj, Árpikám, azért ezt nem így mondják a felnőtt világban. Tücsi? Nekem rögtön eszembe jutott egy régi film, amikor Bruce Willis átrepült egy alagúton és saját tíz éves önmagával találkozott. Ez annak az egy ilyen virtuális megfelelője. Engem egy Picit valahol megrémi, Tehát az érdekes volt, hogy utána Michel megkérdezte, felajánlotta a chatbotnak, hogy akkor te is kérdezzél valamit. Az már, hogy rögtön egy izgalmasabb lehetőség. És akkor megkérdezte a robot, hogy mit csinált az életével, amióta megírta a naplót. Végül megdicsérte őt, hogy azért örül neki, hogy elérte, amit akart. De azért ebben én Belül én tudom magamról, hogy én pontosan ugyanaz a hülye 17 éves kamasz vagyok, még most is belül mélyen ott, ami vagyok. A párom szerint fejebb 9 éves, de ezt most hagyjuk. De, de biztos lenne olyan, hogy arról, be, hogyha elkezdenék beszélni magammal, akkor biztos az lenne az egyikes, hogy úristen, de hülye gyerek voltam. Mire biztos válaszolom a chatbot, hogy úristen, de hülye felnőtt lettél. Tehát valószínűleg lenne egy ilyen konfliktus az egészből, de rögtön eszembe jutott a feketetükről egyik évadának az epizódja, ahol a elhunyt szerettetnek meg lehetett csináltatni a virtuális mását, mégpedig a szociális háló hagyott mindenféle beszédjeiből, videóiból, cseteléseiből fölállítottak egy virtuális ént, akivel utána lehetett beszélgetni. Hát lehet, hogy tényleg felémegyünk. megyünk. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Pár Bernadett Csillagász az előbb már röviden megidézte a hatéves éves önmagát, most egy kicsit még jobban visszatekerjük az időkerekét, olyan időkbe, amikor Pár Bernadett még nem is létezett, sokkal korábbra olyan időszakba, amikor még mi sem léteztünk ezen a világon, 1965-ben megyünk, karácsony a világűrben űrben. a szó, 1965. december 12-én járunk, és éppen azt halljuk, ahogyan a Gemini hatnak a fedélzetéről vissza rádióznak Houstonban, hogy egy objektumot látnak a Föld körül, éjszakról dél felé mozogni, valószínűleg poláris pályán, és hogy úgy hogy hamarosan visszatér a Földre. Istenem, megpróbálják rögzíteni, hogy mit mond. Röviden mondhatjuk úgy, hogy ez egy kolosszális űrszívatás volt 1965-ben, ugye? <gül> Egészen pontosan. És a Gemini hatnak az űrhajósai Tom Stafford és Wally Sirá, úgy gondolták, hogy megviccelik egy kicsikét a Houston irányító központot, és először teljesen komolyan berádióztak, miközben ők már tartottak vissza a föld felé, hogy hát ők valami azonosítatlan objektumot látnak mozogni a föld körül. És utána, amikor már gondolom eléggé aggódtak Houstonban, hogy mégis mit látnak a föld körül repkedni, akkor előkaptak egy ilyen kis kicsi csengőt, illetve egy szájharmonikát, amit titokban felcsempésztek a az űrhajójukra, és azzal lejátszották a Jingle Best, és az volt hogy a poénnak a lényege, hogy ők látták a Mikulást az űrből röpködni. Tehát akkor ők élőben játszották ezt a karácsonyi dallamot euh, harmonikán, vagy szájharmonikán? Így van, egészen pontosan. És hát még az az időszak, amikor még nagyon is dekára pontosan kellett kiszámolni, hogy milyen cuccokat visznek föl az űrhajóra, mert a súly az egy nagyon fontos tényező volt, hogy egyben tartsák ezt a küldetést, és ne, ne legyen, több mint túl valaki, meg túl sok cuccot, mert akkor az már sok. Hát igen. Tehát itt um, egyébként ez a, a szájharmonika és a kis csengő, és ez ki van állítva azóta a múzeumban, ezt meg lehet nézni kint Washingtonban, és kis fogsrejemre fűzték föl, és hát uh, arra sajnos nem írtszik, hogy hol rejtették el, gondolom valami belső zsebben, és uh, előre már rágyakorolták, hogy hogyan fogják ezt lejátszani, és így ez lett az első űrben játszott zene a Jingle ez 1965. decemberében. Vagyis 57 évvel ezelőtt hangzott ez így föl. Milyen kár, hogy ezt. Ezt az akkori médiában nem továbbították egyből, mert akkor mindenki hallhatta volna, és mindenki nagyot nézett volna. Mint annak idején... Akkor James Cameron tévedett? Bocsánat. Mert? Aki azt mondta, hogy az űrben senki sem hallja, ha sikoltasz. Hát az űrben nem, de ha az űrhajóban sikolt azt, akkor azt az űrhajóban ülő többi utas azt hallja. Hála az égnek különben, hogyha vákumban üldögélt volna a két űrhajós, akkor az lett volna az utolsó gondolatuk, hogy Jingle Best zenéjének. Igen, ráadásul majdnem biztos vagyok benne, hogy a vákumban a szájharmonika sem működik igazán hatékonyan. Hát mire ezek csak minek. Igen, igen, tehát valószínűleg valaki hallotta volna, nekem az is eszembe jutottam úgy erről az, erről az egészről, hogy Azért van erre egy másik magyarázat is, tehát az is lehet, hogy maga a télapó is egy földön kívüli. Tehát, hogy igazából ez egy valódi zeneszám volt, amit tényleg lejátszott, és most kaptuk rajta, hogy ő tényleg onnan jön. Tehát, tehát ez is lehet egy variáció. Én azért ijedek meg az ilyenektől mindig, hogy amikor néhány űrhajós azt sem tudja elmagyarázni az embereknek, hogy de hát én ott voltam, és láttam, hogy a Holdon nincsen semmi, tehát hiába mondja, hogy én voltam ott személyesen, és láttam, hogy nincs ami, azt se hiszik el neki. Tehát akkor ezek után, hogyha egy ilyet elsütnek, akkor számolni kell a következményekkel. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ennek van külön szektája ennek a kis zenének, ami arra épül, hogy tóti, hogy na most rajta kaptuk őket, látjátok, most izé elpöttyentette magát, most bebizonyosodott, hogy igenis vannak Földön kívüliek, sőt, a Jingle bass is ismerik, mert már akkor, amikor az született, akkor hallgatták, hogy mit csinálunk, sőt, lehet, hogy ők találták ki beletették az agyunkba. Ben, ennek a sztorinak azért van egy olyan oldala is, hogy ugye ünneplés a világ Ezt a dolgot, ezt te követed valamelyest figyelemmel. Tehát, hogy egyébként az űrhajósok azóta is az elmúlt 57 évben is viszonylag rendszeresen járnak ki, időnként még a Holdon is vannak, majd most megint utaznak oda. Tehát, hogyha valakinek elérkezik születésnapja, névnapja, vagy nem tudom én, húsvét, karácsony elérkezik, akkor ugyanígy ünnepelnek, zenélnek? Igen, ez egyébként az is az évek során egyre, egyre inkább fejlődött. Tehát itt a legelső fotók az űrkarácsonyról, azt 1973. decemberéből találtam, itt a Skylab 4-en a kettő űrhajós elhasznált ételtartó dobozokból, meg egyéb fóliákból, amit találtak, abból építgettek maguknak a Skylab-en egy ilyen kis karácsonyfát. Na most ehhez képest, hogyha megnézzük az, az, ugye az már az, az ilyen... az 2000... bevásároltak igen. előtte, és hát ezt a céddobálták, mert ilyen... <síthat> Ilyen <laughs> Hát igen. Na most ahhoz képest, hogyha megnézzük már itt a 2018-20-as fotókat, akkor már ajándékokat bontogatnak, már egész karácsonyfát visznek föl, a hanukához is rölvitték azt a gyertyatartót, természetesen nem gyújtották meg. Az tilos, ugye? Meg, tehát nyílt láng használat az ott teljesen tilos. Nem ajánlott, fogalmazunk így, nem ajánlott a nemzetközi űrállomáson gyufát gyújtani. Hát legalább egy kínai ilyen, izé, ilyen vibráló láng lehetne rajta, nem? <hállás> hát lehet, hogy visznek föl azt is, minden esetre, Mikulás sapkás fotóktól kezdve fejjel lefelé ül, vagy hát ugye az űrben nincs fejjel le, de. Igen, szóval a fejjel lefelé üldögélő, lebegő emberek a karácsonyi ajándékot bontogatnak meg, szóval remek felvételeket lehet találni, illetve most már szokássá vált az is, hogy az új évet azt egy ilyen felfújható föld strandlabdával jelzik, hogy amikor a földön új év van, akkor a ők így feldobják, és akkor ez jelzi azt, hogy leesett az új év, és itt az ideje, egy új körnek a nap körül. Úgyhogy ennek már abszolút hagyománya lett azóta. Érdekes, mi ezt úgy csináltuk, annak időn, amikor eljött a szilveszter, akkor minden id időzónába ittunk egyet. Tehát, amikor legelőször volt valahol a csendes óceánon dél 11-kor, akkor elkezdtünk inni, és nem emlékszem, hogy éjfél után mi történt. <hállt> hát ez az, ez az. Szóval, Benni, én azt hallottam tőled, hogy a világőrkutatása redással elhozta azt az időszakot, amikor már nem csak az emberek születésnapját ünneplik meg, hanem... Hanem a marsjárókét is, és ez mindenkit, aki hasonlóan érzelmileg kötődni tud a tárgyakhoz, mint én, ugyanígy valószínűleg megmozgat belül, Remélem, hogy van még, aki nem hallotta azt a történetet, hogy 2013-ban a Curiosity marsjáró elénekelte saját magának a Happy Birthday-t a marsnak a felszínén. És egyébként ez nagyon érdekes, hogy hogyan csinálta. És a Curiosity-nek van egy kis saját, nagyon fejlett laboratórium egyébként, amiben a begyűjtött közet mintákat, azokat így különböző hullámhosszokon, különböző frekvenciákon, tudja megrázni. És beállították úgy ezeket a frekvenciákat, hogy most kivételesen nem a mintának a vizsgálata volt a cél, hanem az, hogy milyen hangszíneken tud így rezegni a kis marsjáró, és egyetlen egyszer eldúdolta magának a boldog napot és ha minden igaz, erről is van egy felvételünk. Ez akár Pistike is lehetne a szomszédból egyébként úgy szól valami régi szintetizátoron, de ez most tényleg a Curiosity volt a Marsról? Hát ez nem a Marsról érkezett felvétel, mert a Curiosity-nek nincsen mikrofonja, hanem a minden Marsjárónak van egy tökéletes ikerpárja itt a Földön, és hogyha valami gond van, akkor azt szokták először megjavítgatni, azt tesztelik, de mielőtt elküldik a parancsokat a Marsra, a valódi Marsjáróhoz. És a Kyrie Eszitének az Iker testvérével játszották le ezt a zenét, és utána ugyanezt a parancsort küldték el a Marsra is, tehát hogyha esetleg éppen volt a közelben egy Marsjáró, vagy a repülő Mikulás, akkor ő hallhatta ezt a zenét. Eléggé halkan, a ritka Marsi légkörben, de azért mégis. Azzal együtt, hogy én tényleg hiszek abban, hogy ezek a kis eszközök, ezeknek van lelkük, de Egyszerűen komikustól hallottam, hogy ő a szomszédjai meglepetéspartit szerveztek a kutyájuknak. És hát akkor elment ő is, hogy megnézze, hogy mi a helyzet, és valóban a kutya tényleg nagyon meg volt lepődve, tehát ilyen szempontból abszolút működött a dolog, sőt a kutya, a kutya azt sem tudta igazából, hogy miért keres, mit keres ez a sok ember a lakásban, meg azt sem tudta, hogy éppen születésnapja van. Tehát tulajdonképpen számára ez tényleg egy nagy meglepetés volt, de kicsit ez jut eszembe erről is, hogy nagyon szeretjük ezeket a kütyüket, de ezeket inkább saját magunknak csináljuk mi emberek, és azonnal beugrott az előző témáról, hogy vajon a mesterséges intelligencia ezzel mit kezdez az egész dologgal, mert ennek aztán tényleg semmi értelme nincsen, ezt csak mi értjük, mi emberek, hogy ez miért jó. Mindenesetre a Postmodern Társasága boldog karácsonyt kíván az összes kutyának és az összes marsjárvónak is. A digitális világ érdekes! Különleges karácsonyfa díszt készített egy barkácsoló kedvű Jongó. A dísz a 80-as évek jól ismert bézs színű IBM PC gépét mintázza, de meglepő módon működik. Intel processzor helyett egy ESP32 van benne, miniatűr képernyőjén a Doom játék fut. Alapesetben a Doom demo módját futtatja, de Bluetooth vezérlőt kapcsolva hozzá, játszani is lehet vele, vadászhatunk a mindössze milliméter magas ellenségre. Hát ehhez azért személyesen hadd tegyem hozzá, láttam a videón, ez a számítógép tényleg akkora, mint mondjuk egy kisebb alma olyan méretű, és tényleg karácsonyfa díszként lóg a karácsonyfa fa ágán. Játszanátok vele? mát hogy a viharban -e? Hát ezt tudjátok, hogy ennek komplett mozgalma van, hogy min lehet a dúmot futtatni, és a legvadabb dolgokon. Én meg is néztem most ennek a kapcsán, mi az aktuális extremitás, és legókocka, legókockán lehet dúmot futtatni. Tehát a, a, ez, ez, egy, ez, egy ilyen, ez az emberiségnek az egyik ilyen legnagyobb, legnagyobb kalandja, hogy min lehet dúmot futtatni, és mindenen lehet dúmot futtatni, csak mondom. Jó, mondjuk tegyük hozzá tényleg azok számára, akik nem ismerték annak idén a Doom játékot, hogy még elég pixeles volt a grafikája, hogyha jól emlékszem. Tehát mondjuk a Lego kockákból tényleg össze lehet rakni egy olyan környezetet, hogy ez hozza azt a pixeleséget. Igen, igen, igen, akár. Nekem az jutott eszembe még a Doomról, hogy az egyik első játék volt, amit azt hiszem talán kilenc flopin vásároltam meg egy flopineppert, egy, egy játékneppertől valamikor a a megboldogult 90-es éveknek az elején. Berni? Én és most közben néztem meg gyorsan ezt a videót, és hát Jézusom, de aranyos, ez az icipici gép, amin doom fut, én is abszolút játszanék vele, tehát már is kiegészítem, amit szeretnék karácsonyra, első kérdésedre, ezt. De Berni, figyelj már, annyira pici az a gép, hogy nem Igen. látod a kijelzőjét, Hát egy körömméretű kijelzőre nem van. Nem baj. Akkor is az nem baj. Hát, de absz, persze, mindenképp, tehát ez rettenetesen aranyos, és különben is engem a, a dúm mindig ilyen nosztalgiával tölt el, ez volt az első játék, amivel én is játszottam, és hát annyi volt a különlegessége most már elég évtelt el, úgyhogy elmesélhetem a rádióban is, bár megtiltották a szüleink, hogy dúmozzunk, mert nagyon víres, de amikor nem voltak otthon, akkor stikában mindig doom a tesómmal. Elképzelek, benne, amint 12 évesen így mész előre a dumba és hihetetlen agresszív völt szabolod az ellent. Ó, kisebb voltam én annál. <gül> Erről nincsen felvétel? És közben interjút készít a többi dumrajongóval, a kis hordozható kis magnójával. <gül> a, a szörnyekkel. <gül> Azért mennyire izgalmas lenne, gondoljatok bele, hogyha hálózatba kötve játszanánk együtt, körbeüljük a fát, és a hálózat az maga a karácsonyi világítás lenne, ami mindenki előtt ott lenne egy saját kis izzó, ami futtatja a saját az és csapatokban értjük az egy milliméter magas szörnyeket, és ez a bluetooth vezérlő, az azért túlzásnak érzem, sokkal praktikusabb lenne, hogyha két régi fajta karácsonyfa izzót kéne csavargatni jobbra-balra, az egyik az előre-hátra, a másik a balra-jobbra, az lenne az igazán stílszerű és tökéletes. És mindezt a karácsonyi szereteti egyében ugye már? Igen, igen. Én is már annyi mindenen láttam futatni már a dum orvosi eszköz kezdve mindenen. Én csak egyért imádkozom, hogy ha egyszer odáig fajul a dolog, hogy lélegeztető gépre kerülök, nehogy azt lássam, hogy két asszisztens fölöttem a gépen ezt játszok. Már csak egy utolsó dumidézet. Now you know why we do this. Postmodern de térünk vissza a mesterséges intelligencia világába. Kovács Tücsi Mihály következik mindjárt, aki óvatosságra int bennünket a játékokkal kapcsolatban, ugyanis olyan játék készül, amely megtanulja a játékosok hangját utánozni, és később a játékos nevében beszél a többi játékossal. Akár félre is vezetheti őket. Egyik este harsányal röhögve rohant be a szobámba fiam, hogy te ezt, ezt e e kell ez, ez nem igaz, ilyen nincsen. Azt mondja, egy fickó kifejlesztette egy olyan játékot, hogy benne a mesterséges intelligencia tudja utánozni a játékosok hangját. De azt mondja, hogy ez nem elég, ez már egy lett meg minden, de azt mondja, a mesterséges intelligencia el tudja dönteni helyetted, hogy amit te belemondasz a mikrofonba, azt közvetíti a többieknek, vagy nem. Vagy pedig saját maga legene legenerál a hangod alapján egy fajszöveget, szöveget. Hogy el tudjátok képzelni, egy csapat orkként mendek előre, és elértek egy útkereszteződéshez. És akkor elkezdte gondolkozni, hogy most jobbra menjünk, vagy balra. És akkor te belemondod a mikrofonba izgatottan a baltádat szorongat, vagy menjünk balra. És ezt a mesterséges intelligencia nem továbbítja, hanem a hangodat felismerve legenerálja azt, hogy menjünk jobbra, és te leszel az, akit mindenki utál, mert belevezeted őket a szakadékba. Valami aggenyóságokat lehet kitalálni a játékban ezzel kapcsolatban, ha valaki ilyeneket vesz elő, hogy valami borzasztó és ez teljesen beleillik bizonyos játékok lelki világába. Én újra James Cameront idézném, aki ugye a Terminátor 2-ben több mint 30 évvel ezelőtt már megénekelte ezt a helyzetet, amikor a Schwarzenegger alakított a Terminátor, halálpontosan utánozta a John Connor hangját, a fiatal 12 éves, vagy nem tudom, 13 éves John Connor hangját, és a telefonon keresztül, ugye, megtévesztette a túloldalon lévő egyébként szintén Terminátorokat. Miért ugat Fifi? Wolfi Wolfi? Wolfi, igaz, igaz. Én csak azt szeretném kérni, hogy szerezzük meg ezt a szoftvert, és csináljunk vele egy műsort. Ah, igen, igen, igen, ez az. Mennyire jó lenne? poszmodem AI kiadás, és random, vagy mi beszélünk, vagy az AI, aki úgy hangzik, mint mi. Nagyon nagy lehet Berni. Sőt, ennél még el tudok képzelni egy, egy érdekesebb verziót is, hogy a, mondjuk az AI, tehát mi mondunk valamit, az AI helyettünk kitalálva ami mást, amit mond, és arra kell ráfűzni valahogy. Tehát, hogy nem, nem lehet attól eltérni, meg mondani, hogy hát ez most nem volt jó, hanem hogyha nem is ezt akartam mondani, de mindegy, ha már ezt mondtam, akkor menjünk erre tovább szerintem érdekes. Mondjuk azért azt hozzátenném, hogy én, én ezt még nem teljesen értem, Tücsi, hogy ez így amúgy mire jó. mert hát, hogy magára az ember miért veszi rá ezt a rontást? Tehát ez egy ilyen önátok. Tehát ez, ennek nem úgy lenne értelme, hogyha ha valaki másnak tudnád ezt így fel is találni? Tehát, hogy, hogy, hogy a, mondjuk a csapattársaidat, hogy mondjam, vezetnéd ezzel félre? Ez az hackereknek jó eszköz. Tehát itt arról van szó, hogy tulajdonképpen ő kifejlesztette ezt a lehetőséget, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy utána a játékkészítők hogy élnek ebben, az már érdekesebb lesz. De én ismerem ennek a szoftvernek az 1.0-ás verzióját, úgy hívják a jóféle szilvapálinka, pálinka, úgyhogy ha a következő felvételnél bepálinkázunk néhányat, garantálni tudom, hogy több, több esetben is nem azt fogjuk mondani a műsorban, amit szerettünk volna. Mi nem tudok szabadulni az alapötlettől, amit Pál Bernadett mondott az előbb? Berni, te biztos, hogy szeretné saját magaddal vitatkozni műsorban, rádió műsorban. Amint mondjuk, hát a mesterséges mindenki. intelligencia, te hangodon szólal meg, és mond valamilyen, amit te soha az életben nem mondanál. Vagy nem úgy mondanád. Hmm. Például a marslapos. Sőt, a mars nem is létezik. Ezt magyarázsad a igen, igen Egyébként én meg látok egy másik fantasztikus lehetőséget ebben, a, ami, ami tulajdonképpen a helyesírás ellenőrző, vagy ami az autó, korrekció ezekben a szoftverekben, de mostantól kezdve bármikor lehet azt mondani, hogy ja, ezt nem is én mondtam. Ezt a mesterséges intelligencián mondta. Én ilyet nem mondtam egyáltalán, tehát mondtam én ilyet, majd mondjuk vissza Andú. Tehát hogy szeretnék visszapörgetni. Úgyhogy szerintem előbb-utóbb el fog indulni ennek a, ennek a másik oldala, hogy miközben a mesterséges intelligencia valami mást mond helyettünk, Aközben, amit eredetileg mondtunk, azt meg blockchainre föl fogjuk helyezni, hogy amikor később magyarázni kell a bizonyítványt, hogy mi nem is ezt akartuk mondani, akkor be lehessen bizonyítani, hogy mi tényleg nem azt mondtuk, csak helyettünk valaki más mondott valamit. De én azt hiszem, hogy egy idő után be fogják tiltani ezeket a használatokat. Én nekem már most gyanús, mondta Tücsi, hogy a játékfejlesztők hogy fogják ezt használni, szerintem így biztos, hogy nem, viszont úgy valószínűleg igen, hogy ezt, például az ork példát, amit mondtál, amit mondunk, az azonnal le tudja fordítani, mondjuk orkra. És az milyen izgalmas, amikor mondjuk ork nyelven beszélgetnek egymással az emberek, hogy balra meg jobbra menjünk, úgy, hogy mindenki a saját nyelven beszél, de valójában ork nyelvet hall. Azért ennek a hírnek van egy komoly oldala is, hogy egyre inkább nem hihetünk sem a szemünknek, sem a fülünknek. Ezt szerintem egyébként már a Jurassic Park óta tudjuk. Nem elég felhívni rá a figyelmet, akár sokadjára is. Hogyha hallunk valami furcsa dolgot, akár a neten, vagy telefonból, akkor éljen bennünk ez az egészséges skeptikusság, hogy nem biztos, hogy igazi, amit hallottunk, vagy éppen láttunk. A digitális világ érdekes. És még mindig van egy hírünk, ami ide kapcsolható. A forgatások során a smink- és maszkmesterek sokat dolgoznak azon, hogy egy adott szereplő arcát idősebbre vagy épp fiatalabbra maszkírozzák. És akkor még nem is beszéltünk azokról a vizuális effektekről, amiket hetekig tarthat hozzáadni a filmekhez. A Disney azonban egy olyan eszközt fejlesztett ki, amely a deepfake videókhoz hasonlóan valós időben képes arra, hogy az adott karakter arcát idősebbnek vagy fiatalabbnak mutassa a valóságosnál. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a CNN-en már nagyon-nagyon-nagyon régóta, tehát én azt hiszem, hogy már huszon sok éve, de lehet, hogy még régebb óta, folyamatosan korrigálják az arcvonásokat, simítják ki az arcokat, ráncokat, mindenféle egyebet. Tehát nem csak fizikai mink van, hanem digitális mink is van. És szerintem ez a technológia, ez most arra már egyre profib lesz nyilván ezzel a, ezzel a megoldással. Amúgy biztos láttatok már ti is nagyon sok olyan részletet az interneten, ahol az volt látható, hogy valaki egy mesterséges intelligenciával generált verzióval, akár még jobb minőségű ilyen fiatalitást, vagy öregítést is elő tudott állítani, mint amit az eredeti filmben láttunk. Tehát szerintem az, hogy Hollywood elkezdi használni ezeket a technológiákat, az, az, az egy bizonyság arra, hogy ezek jól működnek, és szerintem sokkal jobb eredményeket fognak elérni vele, mint az eddigi egyébként sokkal konzervatívabb megoldásokkal. Victor? Takarítottam a telefononon a múlt héten, és uh, teljesen párhuzamosan mozgok a való világgal, de nem abban élek, mert hogy aztán utána, amikor megtörtént a dolog, akkor utána láttam, hogy egy csomó ilyen app, ilyen face app, meg ilyenek most nagyon tarolnak. De én találtam rajta egy harmadikat, ami nem tudom, mióta rajta volt a telomon, és uh, nem tudtam, hogy mit csinál, megnéztem, és ezt csinálta. Azt csinálta, hogy előállított engem egy fotóból szakállasan, öregen, megmutatta, milyen lenne, ha, milyen lenne, hogy néznék ki, ha nő lennék, megmutatta, hogy hogy néznék ki, ha nagyon fiatal lennék, és az volt a durva, hogyha az öregkori képem, amikor megöregített, az egy az egybe úgy nézett ki, mint az apám. A pofaszakálás képem az egy az egybe úgy nézett ki, mint az öcsém, aki pofaszakálas. Ha a nő lennék, az a kép egy egybe úgy nézett ki, mint az unokahúgom, az egyik, Olivia, az öcsém két kislánya közül, szóval... Szóval tudott valamit a, a szoftveret, teljesen rácsodálkoztam, és ö, ö, divatos szóval élve flash ezen az egészen. Berni azt nem mondt, hogy a szakállas önmagadat néztette is a telefonon? Hát nem szakállas, de férfi önmagamat néztem, meg én is, és a nővérem is. Azt néztük, hogy mennyire hasonlítanánk a, én a bátyámra, ő az ötcsére, ez ugyanaz az ember, csak ugye kor különbségek, hogyha átalakítanánk magunkat ezzel az appal, és egyébként megdöbbentő, hogy mennyire hasonlítunk rá a, a fiútestünkre. De nekem egyébként ezekből a telefonos átalakító szoftverekből nem az öregítő fiatalító, hanem pont ez a, a női-férfi váltó app a kedvencem. Ugyanis még sok évvel ezelőtt, amikor ez elkezdett így igazán népszerűbb lenni, akkor készített valaki egy fantasztikus videót, amiben egy női-férfi duettet énekel, és amikor szembenéz a kamerába, akkor ugye működik a, ez, a, ez az app, és női arca van, de amikor oldalra fordul, akkor megint férfi arca van, és ezt úgy csinálta, hogy a zenében a duetre, amikor női hangon énekelt, akkor nő volt, amikor férfi hangon énekelt, akkor férfi, és ez egy fantasztikus videó lett. Én nem nem kipróbálni ezt a videó, ezt az applikációt, mert hogyha elkezdeném ott nézegetni, hogy milyen lennék szakálasa, vagy ne, és akkor behívnám a páromat, hogy nézd ki, így néznék ki a gép szerint, hogyha szakálas lennék, vagy néz meg, így néznék ki, hogyha nő lennék, akkor biztos le, rossz váljon megkérdezőtel, hogy azt is meg tudja mutatni, hogy milyen lennél, ha igazi férfi lennél? <tos> Artúr, te mire használnál egy ilyen applikációt? Hát az első válaszom az az, hogy sajnos semmire, mert hogy ezek az alkalmazások, ezek, ezek nagyon nem jó irányba viszik a, az én szakmám ha úgy tetszik, vagy legalábbis az, ami jellemé próbálunk védekezni. Egyrészt rengeteg információt föltölti ilyenkor az ember valahova, az, hogy azzal mit kezdenek utána, hogyan sáfárkodnak vele, ez egy elég komoly etikai kérdést felvet, de hogyha nem akarok ünneprontó lenni, mert mégis most ünnep van, akkor én azt hiszem, hogy én azt csinálnám vele, ti is elindultatok ebbe az irányba, csak én egy kicsit nagyobb társadalmi tesztet hajtanék végre, vagy inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen társadalom változási Változtatási gondolkodási kísérlet lenne, hogy én ezzel a férfi női dologgal játszanék sokat, hogy nézzük meg azt, hogy, hogy hogyan változik egy ember, mind múlik valami. Ugye megnézitek a biológiában is, egy-két apróságon múlik az, hogy valaki most inkább férfi vagy inkább nő. Néznék átmeneteket is, tehát egy kicsit érzékenyíteném a társadalmat arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen egy ember valójában ember, és az, hogy most alakítunk rajta egy kicsit, hogy most egy picit ez följebb megy, az kicsit lejjebb megy, most a szem kicsit arrébb megy, vagy a homloka kicsit lejjebb megy, ez mindegy. És ezen múlik az, hogy valakit most igazából férfinek vagy nőnek látunk, rájöhetünk, hogy ember van. Tehát nem, nem, ezek, nem ezek a gender dolgok vannak, hanem emberek vannak, és szerintem sokat segítene egy ilyen app-ebben. Humanizmus alaptétele, és nagyon egyetértek. Hát eddig tartott a postmodern karácsony előtti összeállítása. Hallgatóinknak ajánljuk, hogy használják az ünnepet analóg ránckisimító ünnepnek, pihenjenek, sokat aludjanak, és akkor nem kell használni ilyen digitális ránctalanítást. Köszönöm szépen a részvételt Pár Bernadett Csillagásznak, Justin Viktor tudományos újságírónak, keleti Artúr kiberbiztonsági szakértőnek és Kovács Tücsi Mihály szifírónak, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetőjének. Viszontlátással a YouTube-on, viszontlátással a Pátia Rádióban szilárd gyártadót hallottak. Postmodern!